Ще сидітиме в нереальності того, що сталося. Водитиме очима по кімнаті норі, по корінцях книжок на поліжці. Вертатиме на місце свою неслухняну голову, питатиме, як назвуть дитину. «Ще не думали», – скаже батько. «Ми ж не знали, хто прийде». «Прийде», – здивувалась Даза подумала. «А вже ж прийде? Тільки чомусь сюди, в цю нору?» «Ми скоро заберемо звідси», – сказав батько новонародженої. «Уже домовилися за одне місце, де їх приймуть. Бо ж наближається, самі розумієте. Вони йтимуть удвох через ліс. На лісовій дорозі та скаже, що далі піде сама, чоловік поцілує її руки. Своє дивне загадкове щастя відчує вже на самотині, при неясному проблиску осіннього світанку. Холод нарешті почне заповзати під її одяг, та заоглянеться, побачить віддалену фігурку чоловіка. Її радість притулиться до неї. Вона приголобить її, усміхнеться від думки, що радість треба поколихати, як дитину. А потім вона подумає, що, напевне, ніколи не зрозуміє цих людей, їхньої затятості і жертовності, того життя, на яке себе привикли. Але, що, можливо, це народження, нове життя, що з'явилося в лісі в таких жахливих умовах і є виправданням того, за що вони борються. Де заспинились у цій думки? Про майне інше. Ні-ні, це не так». Але ліс довкола, листя, що шелестіло під ногами, її тихі кроки, холодна роса, що скапувала на одяг і руки. Усе стало вразомо переальнішим, просвітленим, не от світанку, одне й неї самої. Не було страху від самотності, від того, що, можливо, чекає попереду. Сьогодні, завтра. Якщо дізнається про ті пологи до лісу, нехай, неївно подумала. Я розповім, що народилось нове життя, і рапта відчула. Не буде кому розповідати, її не почують. Просто не почують, бо в світі довкола неї мертве стає живим. А живе, яким було ще вчора, мертвим. І так, очевидно, й мало бути. Розділ 14. Олеся не знайшла Костика на будові. Її просто туди не пустили. Вийшов молодий чоловік, глянув неприязно Далі не можна. Тут приватна територія, небезпечна для життя. «Я шукаю одну людину», – пояснила Олеся. Він тут має працювати. Ким? Охоронець чи хто він дивився, пронизливо вивчаючи? Не знаю. Будівельником. Його Костиком звати. Костею. Не знаю такого. Охоронець круто повернувся і з ним за огорожою, що ховала будову. От і все. І нічого, подумала Олеся. І я не знаю, на що шукала Костика. Але ж був потрібен. Був і загуб, ні? Спробувала обійти огорожу. Високо, збито, міцно. За огорожі чулись ритмічні удари. «Може, собі, як вернусь, попроситись сюди, тільки що я вмію робити?» Думка Олесі прийшла і відійшла. Подумала далі. Яке нестерпне сьогодні чекання. Ніколи таким не було. Вона відчула потребу з кимось поспілкуватись. Дістала свого сотолика. Подзвонити лівця чи що? Ще на один, другий номер записаний у її мобілці. Мусять же бути ті, хто хоче її дзвінка. Раптом прийшло слово. Слово «мама». Посеред пустирища, наповненого гравучким зимовим вітром, що посилювався, мов заповзявся її прогнати, Олеся раптом подумала, пора вертатися до мами, до Луцька. Але вона і так збиралась їхати до того міста, до Ярослава. А мама? Чому вона, мов би, навмисно забувала маму? Олеся набрала мамин номер і почула, що мама теж збирається їхати до Луцька. «До Луцька? А де ти, мамо?» – здивувалась Олеся. У відповідь почули, що знайшовся дядько Андрій, Андрій Степанович, у лікарні одного невеличкого містечка. Мама викликала машину з Луцька, з їхньої лікарні, чекає. У дядька Андрія травма хребта, невідомо, як буде далі. Вона сподівається, що все обійдеться, що буде добре. Головне, що він у притомні, може розмовляти, і його можна транспортувати. Голос у мами був схвильованим, але щасливим. «Розумієш, він живий, живий», – повторювала вона, мов заведена. «Він мені сказав, що я…» «Розтоплюю зиму». Мама засміялась. Сміх, що прилетів з якогось там містечка, теж був щасливим. Олеся подумала, що в Луцьку і вона покличе своє щастя. Воно ж не таке болюче, як у мами. «Може, я приїду до тебе?» – спитала. «У те містечко. Як там воно?» «Ні-ні», – «Ні -ні», сказала мама в чомусь злякану. «Ви собі їдьте до Луцька, там і зустрінемось. Головне, що я його знайшла. Я шукала і знайшла». Уже закінчивши розмову, Олеся здивувалася й траптової здогадки. Вона сама шукала Костика, щоб той, щоб той не пустив її до Луцька. «Ти ще скажеш, що хотіла запропонувати, аби Костик женився на тобі?» Смішок вирвав з її думки і покотився пустирем, що мав стати торгово-розважальним центром. «А чого? Це був би класний вихід, бо моя впертість...» Олеся взяла свою впертість на повідок і не повела назад. Тим же шляхом, що піводини тому місила мокрий сніг під ногами сама – Сніг тепер ще більше чавкав, аж голосив. Я женю на собі Ярослава, на зло йому й собі, на зло з моєї любові. Я приручу не тільки його, а весь світ. Якщо треба, то і мого любого таточка. А що, він ще може мені згодитись. Не зі своєю засяною квартирою, а з чимось більшим. Чимось ще мені невідомим, але згодиться. Сумбур думок спинив Олесі вже біля її будинку. Подумала далі. Отака ти, Олесько, але жінок, що вже не будеш. Тотільки мама може бути щасливою біля чоловіка, у якого травмований хребет, котрий який жах, напевно, і ходити вже не зможе. І мама щаслива. Розділ 15. Новорічні дні в Луцьку. Віталія, Олеся, Даздра здраперма. троє жінок, зустрівшись, готують новорічну вечерю. Підіймають завчасно келих свинок, і Віталія біжить зустрічати Новий Рік у лікарню до Андрія. Їй дозволено бути з ним і цієї ночі, і коли забажає. Віталія. Віталія каже, цей рік вийшов і таким, і не таким, як завжди. Закінчується не зовсім так. Олесю, не спирайся на стіл, вимажешся об салат. Що я хотіла сказати? Олеся, про рік що відпливає, як у морі кораблі? Віталія, ах, Олесю, я не думала, що ти така славільна. Олеся, я не... Віталія, не перебивай. Ага. Яке щастя, що наше бабське кодо разом, що ми троє. Які ми дурні. Що першого та зустрічаємо, що досі не зустрічали Новий Рік разом, троє. Олеся, не всі. Віталія, що не всі? Олеся, не всі дурні. Віталія, Олеську, уб'ю, перебивати матір. Та ще й так. Але ж ти й зараз, твоє щастя, що Новий Рік... Мамо, я розумію, що нічого не повернеш.